A'udhu billahi min al-shayfan r-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'vi, al-mursali'ni, rasulina wa nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'inu wa sallama tesliman kithira. Hala Allahu jala šanuhu, svevišen gospodaru sveta, enaka salavatel salamu našegi pasanika Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. I nasve onoje koje sledi put ištiny desudnjega dana. Većera smo na 65. hadisu koji nosi naslup sovati muslimana i grih, a boriti se protiv njega je kufr il nevijestvo. Rabi Allah ibn Mas'udin radijallahu anhu kaale, kaale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, al fusuqun, wa sellem si muslimi fusuqom wa qitaluhu kufr. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu se prenosi da Allah u posanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, sovanje muslimana i grih, a borba protiv njega je kufr, nevijestvo. Inači psovanje muslimana u, u situaciji kad, kad on to ne zaslužuje je svakako grije, a pod psovanjem misli se grditi ga, vrijeđati ga, psovati ga, bespravno, i znači to je po konsenzusu u islamskih islamske učenjaka grije. Ne smijemo ni u kom slučaju Brata muslimana grditi, psovati, vrijeđati, verbalno znači riječima, svojim jezikom. A borba, boriti se protiv njega kufr, nevijerstvo. Misli se da to ona oružana borba, upotreba sile, kao što je to odešavalo još od vremena shaba, pa nadalje uvijek je bilo u istoriji islame muslimana, slučajeva kada je dolazilo do sukoba među muslimanima bilo da se radi o većim sukobima ili kada dolazilo do sukoba među pojedincima, pojedinačnim sukobima i sve to naravno ako je be, ovaj, bespravno ako je ako je B'gairil Hak što se kaže, to je ovaj kufr, ali ne kufr, nevijerstvo koje izvodi iz vjeri. Znači ovo je još jedan od onih hadisa gdje se spominje nevjerstvo kufr koji ne izvodi iz vjeri. Odnosno to je nevijerstvo u u dijelu Znači što se tiče borbe protiv muslimana, ona po ispravnije mišljenju ne izvodi iz vjeri. Znači to ne izvodi iz vjeri i ovo nije kufr koji čovjeka čini onim pravim nevjernikom. Radi se o kufru nijekanju dobročinstva, o nijekanju blagodati islamskog brastva. Znači to je na tom nivou kao da nismo zahvalni na blagodatima islamskoga brastva. Zato je borba protiv muslimana zabranjena. Inače, kad je u pitanju, kad dođe do sukoba među muslimanima, kao što je to bilo, kažem za vrijeme, Ali i Moavije ili nakon smrti poslanika, Ali i Salatu Vesalam i kasnije u nekim vremenima, pa i kod nas u vrijeme rata, kada je bilo bio sukob u krajini među muslimanima, u takvim slučajima najbolje je biti, to je jedna smutnja fitna, najbolje je biti ovaj povučen, odnosno ne učestvati ne na jednoj strani. Osim ako se radi o jasnoj, jasnoj e, istini, recimo kao što je slučaj bio kod nas u krajini kada su, jeli, kada ona strana druga vodstvo njihovo bilo na strani Srba, na strani Četnika koji su željeli da se borio proti muslimana, u tom slučaju ovi svakako su bili na strani istini, ovi drugi obično sviti bio zaveden, obično sviti bio zaveden osim oni koji su znači, bili koji su bili u vrhu igostva. Sljedeći hadis 66. po redu glasi An Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu kale, qala unasun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasul Allah, an ah wa khadhu bima amilla fil jahiliyah? Qala: Amma man ahsana minkum fil, islami, biha, fil islam fa la yu'akhad biha, wa man asaa ukhidha bi 'amalihi fil jahiliyati wal islam. Prevod hadisa glasi od Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu prenosi se da je rekao neki ljudi su upitali Allahu poslanika sallallahu alejhi nam se upisivati u grijeh? I ono što smo uradili prije prelaska na islam, to jeste ono što smo uradili u džahilijetu, odgovorio je, znači poslanik, onome od vas ko učini lijepim svoj islam, neće se upisivati u grijeh, dok će onome ko bude loše postupao, uračunato biti ono što je uradio prije prihvatanja islama i u islamu. Znači ovo je jedan hadis koji govori o širine Allahove milosti, njegove dobrote prema, prema čovjeku, prema robu. Premona me kog prihvati istinu, ko prihvati islam. Da onaj ko iskreno prihvati islam. Ona dobra djela, ovaj pardon, ona loša djela koja je uradio u džahilijetu, odnosno prije prihvaćanja islama, neće biti za njih kažnjeni. Neće biti za njih kažnjeni. A onaj ko neiskreno prihvati islam biće kažnjen i za ona djela koja je uradio prije prihvatanje islama i za ona djela koja je uradio nakon izjavljivanja da je musliman. E, to jeste ona ko primi islam i javno i tajno, to jeste i u srcu i javno ga ispolji ovaj, pred ljudima i bude pravi i dobar musliman, on neće biti kažnjen za ona djela, za ona loša djela Ko ja učinio prije islama, to ćemo biti oprošteno. Jer iskreno primanje islama briše sve ono što je učinjeno prije toga, kao što stoji u hadisu da i spomjali smo prijethodno, znači hidra islam i hidra i teuba jeli da to briše briše sve ono što je bilo prije ako se naravno to učini iskreno. Ko bude loše postupao, Stupao. Njemu će biti uračunato ono što je uradio i prije islama i nakon što je izjavio da je musliman. Ovo se odnosi na munafike, na oni koji nisu istinski prihvatili islam i njima, znači, taj islam neće poništiti loša dijela i grijehe koje su činili prije islamom. Znači, takav je munafik i on se, znači, smatra nevjernikom pa će biti kažnjen za grijehe koje učinio prije izjavljivanja islama a i posle jeronu biti nije ni ušao u islam znači onaj ko nije iskreno srcem prihvatio islam onu biti nije ni ušao u islam ovde se ovaj kažem ovaj hadis upućuje na veličinu Allahove milosti da da se islamom iskrenim prihvatanjem vjeri da se briše sve što je što je bilo prije Pa čovjek ako, ako je desetinama godina činio, bio nevjernik i činio razne grijehe, ako se iskreno pokaje i primi islam, a sam, samo primanje islama iskreno je ovaj, to iskreno pokajanje, Allah će mu sve to oprostiti, pa čak i širk. Pa čak i širk, je kao što je bio slučaj sa shabenom, koji su većina njih, velika većina činili širk, prije prihotane islama, pa i Allah uputio i oni su tada postali pravi iskreni vjernici Allah im je sve ono što su da tada činili jer ovaj hadis, drugi hadis glasi teubatu tađubu makableha teuba briše sve ono što je bilo prije njih, sve ono što je bilo prije njih 67. hadis njegov ali, pod poglavi glasi ko od vas iskreno prihvati islam Svako dobro dijelo koje učini u pisat će mu se desetoro struko. Znači opet se govori o prihvatanju Islama. Pošto je hadis duži, samo ćemo ga uh, pročitati na našem jeziku. Od Ebu Huriri radijel Lanhu se prenosi da je Allah poslanik s.a.v. rekao Allah uzviše nije rekao. Znači ovo ovaj je hadis kudsi. Kad poslanik s.a.v. kaže Allah uzviše nije rekao, to je hadis kudsi. Kada moj rob zamisli da uradi neko dobro dijelo, to jest donese odluku. Ja mu upišem dobro djelo, ako ga i ne uradi. Pa makar ga ne uradi, A kada ga uradi, ja mu upišem deset puta toliko. Ako pak zamisli da učini neko loše djelo, pa ga ne uradi, ja mu oprostim, a ako ga uradi, upišem mu samo jedno loše djelo. Alamu poslanih je tada rekao, meleki kažu, Bože, To je tvoj rob koji je želio uraditi loše dijelo, a on najbolje to zna. On reče, pratite ga, pa ako ga učini, upišite mu jedno loše dijelo, a ako ga ostavi, upišite mu dobro dijelo, jer ga je ostavio radi mene. Allaho poslanih je zatim rekao, kada neko od vas primi islam i lijep, lijepo obavlja ono čime je zadužen, upisat mu se za svako dobro dijelo od 10 do sedamstotina puta A za svako loše dijelo opisat mu se samo jedno loše dijelo i to će trajati sve dok nesretne uzvišenog Allaha. Znači ovaj hadis govori o veličini Allahove milosti <kuh> i njegove dobrote prema čovjeku. E, pa malo, malo ćemo ga malo analizirati pošto je duži. Znači prvo ako čovjek uradi neko dobro, zamisli da uradi neko dobro dijelo, pa ga ne mogu ne uraditi, maši ga, jel? zakasniji ili ne budu mogućnost mogućnosti, Allah mu piše to, kao da ga je uražio. Imamo dosta slučajeva, znači u drugim hadisima i slučajeva gdje su ovaj ljudi sanjali recimo da su trebali su otići na hađu, pa nisu mogli nešto i omijelo bolesti ili neka druga nevolja, pa su sanjali da su na hađu, sanjali su da da im Allahu ukabulio hađu. Ili su i drugi vidjeli, kao što je slučaj s Abdullahom ibn Mubarakom, koji nije odšao na hađu, nego je podijelio onaj metak ovaj, siromasima i kažu da su ga vidjeli na hađu. E, to, to je dokaz da uzvišeni Allah čovjeku, ako ima iskren nijet i čvrstu odluku da uradi dobro, pa ne uradi, kaže zbog određenih razloga opravdanih, ovaj, Allah mu to piše kao da je uradio i ovo je u skladu sa hadisom Innamel amalu bin nijati. Djela se vrijednuju prema namjeri. Pa ako imamo namjeru nešto učiniti i ne uspijemo, Allah će nam to, inšala, opisati kao dobro djelo. Kaže, ako ga uradi, ja mu upišem deset puta toliko. Kao deset se vapa. Za jedno dobro djelo, deset se vapa. Ako pak zamisli da učini neko loše djelo, pa ga ne uradi, ja mu oprostim. A ako ga uradi, upišem mu samo jedno loše djelo. Znači za raz ko dobrog djela, ako čovjek ima namjeru, namjerava da učini neko loše djelo i on zna da je to loše djelo, ali ga ne učini, odustane od njega. Kaže, ja to oprosti Allah mu oprosti tu namjeru, jer nemamo, nije učinio djelo, nema mu šta opraštati djelo. Allah mu oprosti tu lošu namjeru i kaže, upiše mu samo jedno loše djelo. Također, meleki kažu, Bože, tvoj rob koji je želio urati loše dijelo, on najbolje to zna, on reče, tj. Allah, pustite ga, pa ako ga učini, upište mu jedno loše dijelo, a ako ga ostavi, upište mu dobro dijelo, jer ga ostavio radi mene. Znači, ako čovjek, ako čovjek ostavi loše dijelo, zbog straha od Allah i pokaje se, Allah mu upiše jedno dobro dijelo jer ga je ostavio radi Allaha. Ovo trebamo da napravimo razliku. A prijatodno se spomenje i kaže ako zamisli da učini neko loše dijelo pa ga ne uradi. Ja mu oprostim, ako ga uradi upiše samo jedno loše dijelo. Ovdje neki islam, islam sklučajac kaže da čovjek ako ima namjeru, nijeti čvrstu namjeru da odluči, da učini loše dijelo Pa to ne učini zbog toga što je spriječen ili ne bude u stanju, Allah će pisati loše dijelo za tu namjer. Ne za dijelo jer ga nije učinio, nego će imati grije zbog te namjeri. Imaće grije zbog te namjeri. Jer on nije ustao, odustao radi straha od Allaha, nego je odustao, u stvar nije bio u stanju da ga učini. učinio. Recimo razbolio se, treba je da uradi neki grije, međutim razbolio se ili ga je neko spriječio ili ga je neko spriječio drugi policija ili bilo ko drugi i on nije odustao od svoje nabjeri. On će imati grijeh za tu nabjeru. Sad se ovdje postavlja pitanje šta je sa onim ko ostavi grijeh, odustane od grijeha zbog stida od svijeta. Ne, nije ga niko spriječio niti je znači niti je to ostavio radi straha od Allaha nego zbog stida od svijeta. Stidi ako ono prošli put smo govorili ovaj na onom deset četvrtak ovaj ako, stidi se ljudi to ostavi. Kažu neki islamski učenjaci da se njemu e, ne piše dobro djelo zbog tog ostavljanja jer nije ostavio radi Allaha, red straha od Allaha, nego radi svijeta. nego radi svijeta. Što se tiče većina islamskih učitelja kaže da postoji razlika između onoga koji je donio čvrstu odluku da uradi neki grijeh pa ga nešto u tome omete i kažem on će imati grijeh zbog same odluke koji je bio ustrajan, ali je u izvršenju bio spriječen i grijeh nije ostavio zbog straha od Allaha. On neće biti kažen za grijeh koji nije učinio, nego samo će imati grijeh za namiru koji ima Razumijete? Znači imao i namiru lošu, ali nije učinio grijeh. On će imati samo, znači, bit će kažen za namiru lošu a onaj ko imao i namjer i činio ovaj grijeh, on, on će imati dva grijeha, i za namjeru i za dijelo koje je počinio. Međutim, onaj ko ostavi grijeh i odustane od njega radi straha od Allaha, za to odustajanje će imati dobro dijelo, jer je grijeh radi Allaha ostavio. Znači, ovdje trebamo napraviti razliku između dva čovjeka kada je u pitanju, dvije osobe kada je u pitanju grijeh i odustajanja od grijeha, a to je osoba koja odustane je zbog toga što je bila spriječena i ona od, koja odustane radi Allaha. Ovaj prvi će imati grijeh zbog namjere i u strajnosti u namjeri, a ovaj drugi će imati sevap zbog toga što je odustao i straha od Allaha. Opet kažem, ovo je još jedan dokaz Allahove neizmirne milosti prema, prema čovjeku kada nam daje priliku, priliku da mnogo više učinimo dobra otvrana mnoga vrata, čak i ako hoćemo učiniti zlo, pa, se, pa odustanemo radi straha, Allah nam piše seba. Pa Allah nam piše dobro djelo. Jer smo odustali radi straha od Allaha, To je pozitivno. Pa kažu islamski učenjaci da uistinu onaj, znači nakon ovolike milosti Allahovi, I dobrote, onaj ko bude imao više grijeha nego dobrih dijela, on je uistinu veliki gubitnik, on je sam on je veliki, sam je sebi propast propast izabral 68. hadis an Ebi Hurereta radi Allah anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna Allahe tebareka wa ta'ala tegavazali umeti ma haddatat bih anfuseha ma alam je tekellemu a uja'malu I ovaj hadis je, znači, vezan za, za istu temu. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, prenosi da je Allaho poslanih, sallallahu alaihi wasallam, rekao, doista će Allah uzvišen i uprostiti mome umetu, odnosno sedbenicima moga umeta, ono što mu došaptava njegova duša. To jest, uprostit će misli koje mu se pojavljuju da počini, znači, da počini zlo dijelo, odnosno one zle misli, sve dok to ne izgovori ne uradi. I ovo je ovaj jedno pravilo islamsko da čovjek neće bi odgovarati i neće imati grijeha za razmišljanje o grijehu, odnosno misli koje mu dolaze iz nemisli o, o, o, o, o, o, o činjenju grijeha, sve dok to ne uradi ili ne kaže, odnosno dok to ne uradi jezikom ili drugim organima svoga tijela, rukom i tako da. Znači ovo je ovaj također a, jedno veliko pravilo u islamu Da čovjek ako razmišlja o grijehu, razmišlja o grijehu i ne učini ga, neće biti za to kažnjen. Osim osim ako, kao, kao što smo upravo prikazali, ako donese namjeru. Jer razmišljanje i namjera nisu isto. Čovjek znači razmišlja o djelu, razmišlja, prolazi mu zla misli kroz glavu i ne donese namjeru da to učini, on neće biti kažnjen. Neć ima ti grijeha za te misli. Alako ako dolaze im misli, pa on donese i namjeru i čvrstu odluku da će to učiniti, pa ne učini zbog rekli smo nekih razloga koji ga spriječuje, on će imati grije zbog te namjeri. A onaj kome su misli kolali kroz glavu o griješnjima, ali nije donio nikad namjeru da ih učini, on neće ovaj, biti kažen za to, neće imati grije. I kažem opet koliko uzvišenja Allah daje prilika čovjeku pa kada je u pitanju grije da se oslobodi od tara si grijeha ovaj i da, da učini dobro djelo ukazuje na činjenicu da Allah uistinu želi svojim robovima hayer želi im spas ali oni sami to ne želi. i nakon veliki prilika kad čovjek dođe pred Allaha sa sa više ovaj lošiji djelo nego dobri on je uistinu zaslužio zaslužio je kaznu zaslužio je 69 Hadis, mi smo ga već spominjali na pri, prošli put, uh, govori o mu, koji musliman je najbolji. Pa kaže, Nabdillah ibn Amr ibn Al-Asra, radijallahu anhuma, ena rađulen sela Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme, ejul muslimina kajr, kale men selimen muslimuna milisanihi vojedi. Musliman je ona od koga su sigurni drugi muslimani. Abdullah ibn Amr al-As prenosi da je jedan čovjek upitao lavoga poslanike sallallahu alejhi ve sellem koji musliman je musliman najbolji a oni odgovorio onaj čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani. Mi smo prethodno spominjali to je bio 63. hadis. Spominali smo isto da je druge prilike poslanike wa sallallahu stan upitan koji islam je najbolji, u ovom slučaju koji je musliman, jeli. koji je islam je najbolji, pa je rekao nahraniti hraniti gladnog i nazivati selam onome koga znaš i onome koga ne znaš. Pa smo rekli da u različiti odgovori posla nikoju pućuju ovaj, na to da, su, da da je različito stanje oni koji su pitali. Pa je nekom je bilo najbolje od islama da, da, ovaj, da sačuva drugi musliman od svoga jezika i ruku Nekom je bilo najbolje od islama da nahrani gladnog i da naziva selam i tako dalje. Zavisno se o situaciji. Znači musliman, pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni i sigurni drugi muslimani. Jezikom se i rukama čini najviše zla. Znači posebno jezikom pa ko sačuva druge muslimane od svojih ruku. Misli se tu ne samo na ruke, nego na, na zulum, na nepravdu, na zlo i štetu koji, koja se može nanijeti drugom muslimanu. I ko sačuva muslimana svoga jezika, odvrijeđanja, potvore, gibeta i ostalog, on je zaista dobar musliman, odnosno potpun musliman. Međutim, ona je ko to nema, ne smatra se ne nemuslimanom, ali je njegov islam slab, njegov islam je slab. Ne želi se kazati da on nije musliman. Biti pravi musliman ne znači upotpuniti samo ove dvije osobine, ali one obuhvataju većinu osobina pravog muslimana. Postoje i druge karakteristike koje, koje na, naravno to podrazumijevaju i druge osobine koje moraju, koje se moraju naći kod jednog muslimana. Između ostalog je ovo malo prije smo kazali, da, da hrani, gladne, da naziva selam, muslimanima i onima koji zna, i onima koji ne zna da pazi na svoga komšiju, na svoje roditelje i tako dalje. To su osobine koje se moraju naći kod pravog muslimana. Znači onaj ko ko ima, što ima manje tih osobina, on je slabiji musliman. Slabi je vijednik. Onaj ko ima više tih osobina, on je bolji vijednik, potpuniji. Ako ih sve upotpuni, on je savršen vijednik. Mada تاكسو يالي ريئتك بسوين ورمانيما. سلم 10 هديث امت فيزنا ذا سليشن تيمو عن أروى ابن زبير أن حكيم ابن حزان أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عطاقة أو سلة رحم أفيها أجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تعالى ما أسلفت من خيره koji je dobro delo prije Islama, zatim prešao na Islam. Opet, znači, hadis je usko vezan za ovaj prethodni, ili za ovaj prethodne jedise, Uluva ibn Zubair prenosi da da ga je Hakim ibn Hizam obavijestio da je upitao Allaho poslanika, sallallahu alaih selem, šta kažeš o dijelima kojima sam izražavao svoju pobožnost u predislamsko vrijeme, poput sadake, oslobađanje robova i održavanja rodbinskih veza, imali od toga nagrade i Naci e, predsamski Arabi su činili sadaku i druga dobra djela prije islama međutim toga, to im se tada nije računalo kao dobro dijelo jer su ovaj bin mušrici mušrici koji nevjerni i rekli smo to se va ovaj, nema od toga Allah je može nagraditi na ovim svijetu ali s ovim ovaj primir islam šta je s tim djelima šta je sa sadakom šta je sa oblažanjem robova i ovaj, održavanjem rodbinskih veza pa su pitali hoćemo ima to toga išta poslanice Sanex Salallahu alejhi ve odgovorio sad ovdje pogrešno prevedeno im nema nikog knjigu, pogrešno prevedeno piše prešao se na islam nakon što se prethodno činio dobro. E, trebalo trebalo je prevesti islam se primio sa dobrom kojeg se prethodno činio. Znači svojim islamom ponio i donio se on ono dobro i dobra djela koja se činio pri Znači ovdje je greška u prijevodu, prešao si na islam nakon što si prijateljeno dobro činio. Mada može se, ovaj, može se razumijeti, ali ja jasni jasn prijevod. Neki kažu, islamski učenjaci, da od takvih dijela koja čini nevjernik ili mušlik prije islama, recimo to su i bade, sadaka, kurban, ako ga naravno nekolje nekom idolu u kipu, održavanje rodvinjske veze, oslobodio roba i tako dalje, da nemaju nagradu za to, jer u to vrijeme nisu imali šart za ispravnost dobrih dijela, a to je islam. Međutim, ispravlije mišljenje da će oni koji su prihvatili islam, da će imati od tih dijela koje su činili u džahelijetu prije islama, da će imati seba, pri Jer ovaj hadis je najbolji, najbolji dokaz za to i najbolja potvrda za to. I oni hadis koje smo prethodno prijethodno spominjali. سلام دسيتي پروي هدیس و پزرینه عن هذيف رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصولي كم يلفد الاسلام قال فقلنا يا رسول الله اتخاف علينا ونهر ما بين ست مئة إلى قال انكم لا تدرون لعلكم من تبتلو قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي الا سرا حذيفةprenosac svog hadisa je bio je poznat kao onaj koji ču, čuvao tajne koji poznavao tajne poslanik ali i znao je najviše je pitao tim fitnama i smutnima koji će se desiti kasnije i toga je ti hadisa je, i tih smutnih najviše poznavao i tajne koje mi otkrio poslanik kaže huzaifa bili smo sa allahim poslanikom salallahu alejhi vesellem Kada je rekao izbrojte mi izbrojite mi koliko od vas ili koliko ljudi koliko ljudi izgovara šahadet odnosno to je kad koliko je musulmana e, rekao je to je Sujfa rekli smo zar se plaši za nas Allahov poslanici a nas je između 6 i 700 tada je bilo š između 6 700 sahaba oni rekao vi ne znate možda ćete biti stavljeni na iskušenja poslanik im je rekao Ne znate vi možda ste bili stavljeni na iskušenja. Kaže Muzeife: "Pa smo stavljeni na iskušenja tako da su neki od nas čak tajno klanjali. tajno su klanjali." Ovaj hadis govori također o smutnjama. Za koje ko, ko, ko se boje opsanikali slat, usana boje se za svoje sahabije ti smutnji. Kaže ovo, ovaj zadnji dio hadisa je malo je li nejasen kaže Tako da su neki od nas samo tajno, samo tajno klanjali, to jest nisu klanjali u džematu, nisu izlazli na ulice, nisu se pojavljivali. Kažu komentatori hadisa, vjerovatno se misli i na belaje, iskušenja i smutnje, nakon koje se dešava nakon poslanika, kada su se neki iskrivali od ashaba u svojim kućama ili negdje po brdima i sami su klanjali nisu niše, uopće pojavljivali među svijetom da ne bi uzeli učešća u smutnji i sukobima koji se dešavali među muslimanima. Zato su uklanjali kaže tajno sami. Ništo htjeli da budu jer ako bi se pojavljivali morali bit na jednoj od strana. A rekli smo u tom slučaju tom sukob među, među muslimanima i to je fitni smutni najbolje biti ovaj neutralan, neutralan. I ovacemo 72. hadis koji je također poznat, islame je započeo sa malim brojem ili sa pojedincima i završće se kao što i počeo s malim brojem, skupljajući se između ova dva mesečida, to jest između mesečida u, u Mekimedinu. Ibn Omradi Jalanu prenosi od vjerovjesnika da je rekao Islam je doista počeo s malim brojem i vratit će se takav, skupit će se između ova dva mesečida kao što se zmija savije u svojoj grupi. Bedel Islamu gariben, ina Islame bedel gariben, ve se gariben kema bedao, ve hova je rizu bejne il mesiči dejni kema te rizu fi huđriha. Mi smo spominjali prethodno sličan hadis, znači da Islam počeo sa pojedincima kao, kao stranac. Garib je stranac. U aradoskom jeziku riječ garib znači stranac. I da će se vratiti, to jest u ahiru zemanu, opet će se vratiti tako takvo stanje. Tako je bilo počeo sa pojedincima u Mekhi, pa u Medini i na Arabskom polotoku, pa se kasnije širio i širio i danas imamo u svijetu preko milijarda 200 milijuna muslimana i islam će se ovaj, sužavati, da kažem, odnosno povlačit će se na Arabski polotok kako bude se išlo prema, prema Kiametu, prema Aher Zemanu, kada će to biti kako Allah samo zna i da će se pravi islam zadržati između dva mesečina, odnosno između Mekke i Medinim u Hidžazu. Tu će se i dešavati na tom području veliki događaji u historiji čovječanstva koji su uh, preznaci Kijamitskog dana. I ovo, nažalost, može najviše da plaši uh, nas, muslimane, na periferiji islamskog svijeta, uh, ne, ne samo nas, ovdje i druge muslimane na periferiji islamskog svijeta, gdje će, vjerovatno će se islam, suzbijati i potiskivati od strane dušmana. A mnogi će muslimani gubiti svoju vjeru u tom jednom znači okruženju, nemuslimanskom, odnosno katoličkom i tako od deli, kao što i jeste. Uzet ćemo samo zadnjih stotinu godina na našim prostorima koliko je bilo tih genocida i koliko je muslimana nestalo s ovih prostora. Bilo da su ocelili, bilo da su se izgubili, asimilirali, nestali, izgubili svoju vjeru. Oni koji su oceljeni, mnogi od njih su sačuvali vjeru. Spominju se cifre između 4 i 7 miliona. Znati 4 miliona sigurno, a preko znači tog, tog broja to su neke ovaj pretpostavke, nisu tačni provjereni ispravni podaci. Priča bi da je bliže 7 miliona. dok su oni mnogi koji su ostali, mnogi koji su ostali, oni su se asimilirali, izgubili vjeru. Pa sad pitanje To je bilo aktualno pitanje, vrijeme, kada je Ostrugarska dolazila ovdje, pa je bilo pitanje, aktualno pitanje Hidjiri. Trebalo se, je li dolazi nemuslimanska vlast, muslimani do tada živjeli u, u Osmanskom carstvu, bilju su kao svoj na svom domaćini u Bosni i širi. Osmansko carstvo i imperja se povlači i Bosna ostaje Ostrugarima, oni dolazi, to je znači, nemuslimanska kršćanska zemlja. Mnogi su tada islamski učenjaci s tog vremena pozivali hijjretu, seobi, mnogi su selili ostatak osmanstvog carstva. I tako su mnogi sečuvali vjeru. E sad, neki kažu da su ti dobro, ti dobro postupili, a neki kažu da su postupili dobro ili spravnije oni koji su ostali, a mnogi su zagovarali ostanek, islamski učenjaci, da ne odlazimo, da ostajemo, da se borimo za ostanek slavno i prostorno. Ne treba krivci nijedni ni, ni drugi, ali činjenica je da oni koji su ostali odnosno ne oni nego njihovi potomci da su uveliko zapostavili, i izgubili svoju vjeru. Nisu mogle da se odupru tim onaj pritiscima zapadne modernosti, zapadnog života i ovaj kroz austrugarsku, pa stari Jugoslaviju, socijalistički sistem komunistički i gubili su vjeru malo pomalo. malo. Od 90-ih godina je tokom rata i posle rata dolazi do malo oživljavanja vjeri, vraćanja na neki načina, to još nedovoljno. Nedovoljno s obzirom koji je procenat muslimana bio prije 100 godina i koliko se tada držali do svoje vjere i tradicije. Nač ovo su ključna pitanja koja su bila tada aktualna i danas dan svakodnevna i biće aktualna dok je godno stvar novi prostorima. Kako ovaj očuvati islam ovdje i kako živjeti ovdje a ostati dobar ostati dobar musliman. Živjeti u jednoj neislamskoj sredini a ostati dobar muslima. To će biti jedno od ključnih pitanja svih oni kojma je stalo do njihovi vjeri. Mi ovim završio molim Allah subhanahu wa da ove časove upiše u znači strane naši dobri djela i da nas pouči našoj vjeri